A következő péntek este, pontban hatkor, valami csoda történt. Ottorino Respighi megjelent fervül egyetlen vasárókereskedésének hátsó helyiségében, hogy fölzendőjön általa az ő műve, a braziliai benyomások. Ottorino Respighi sok-sok éve halott, és a szinfónikus zenekar L'Orchestre Concert Colon, vagyis a kölnieké sok ezer mérföldnyi távolságban játszott. És mégis, amikor Szem Lumis kinyújtotta a kezét és bekapcsolta a kis URH készüléket, a zene áradni kezdett, győzedelmes kedvint téren, időn és halálon át. Ez így, Szem nem tudott mást gondolni, maga volt a csoda. Egy pillanatra azt érezte akkor, hogy neki miért kell egyedül lennie épp most. A csodák élményei megosztandók. Egy ilyen zene sem lehet egyetlen fül kiváltsága. De hát egész Fervilben nem volt egy árva se, akinek akár a zenéhez, akár a hangzatok csodájához valódi érzéke lett volna. Fairville lakói inkább a gyakorlati dolgok iránt érdeklődtek. Zene? Olyasmi az úgy, mint az ember bedob egy érmét az automatába, aztán szól, ami szól. Vagy bekapcsolják a tévét. Többnyire rakend róla válasz, de néha jön olyasmi is, mint valami szakállas opera részlet. Telvilmos, ilyesfélék, western filmzenék. Akkor meg mi a fene olyan nagy csoda, egy ilyen otthorino izémizét, zengeménye? Szem Lumiz megvonta a vállát, elvigyorodott. Dehogy akar ő panaszkodni? Ha a kisvárosiak nem csípik az ő kedvenc zenéit, annyi baj legyen. Amik hagyják, hogy azt hallgasson, amit akar. Ő se akarta volna befolyásolni a bunkók ízlését. Tiszta üzlet. Szem előkotorázta a vastag főkönyvet, aztán a konyhaasztalhoz telepedett vele. A következő órában a konyhaasztal íróasztalt helyettesít majd, amiképpen maga szem is helyettesít, egy főkönyvelőt. Ez volt mondjuk a hátránya annak, hogy valaki így lakik, egy vaskereskedés hátsó régiójában. Kevés a hely. Minden kettős feladatuk. Mindegy, Szem Lumis elfogadta ezt a helyzetet. Nem tart már úgyse soká. A dolgok kezdtek igen kedvezően alakulni mostanság az ő számára. Ahogy gyors pillantást vetett a számokra, derülátása csak megerősödött. A raktárakat még ellenőrizni kell, mégis a dolog úgy festett, hogy ő ebben a hónapban is törleszthet akár ezer dollárt, amivel eléri az első fél év kerek három ezres összegét. Mi több, ez holt idényben történt, ősszel még jobban megy majd az üzlet. Szem septében odafirkantott pár számadatot egy vázlatpapírra, majd hozzálátott az ellenőrzéshez. Igen, hát nagyon valószínű, hogy tervei nem légvárak. Kellemes érzés. <hogy>, hogy fog örülni Méri is? Az utóbbi időben Méri nem volt valami jó kedvű. Levelei legalábbis erről árulkodtak. Hogy mintha lehangoltság gyöttörni. Már ha írt egyáltalán. Szem eltöprengett egy kicsit, és mitagadás sanyadú eredményre jutott. Szerelme jó pár levélrel az adósa volt már. Ő maga múlt pénteken írt neki. De semmi válasz. És ha beteg? Nem, akkor jött volna valami értesítés a kis hugától, Lillától. Vagy, hogy is hívják azt a gyereket? Lehet, hogy Méri egyszerűen elcsüggett, kedvét szegte ez az egész. Vagy ki tudja mi. Jó, hát ő igazán nem hibáztatja ezért. Épp eléggé régóta mehetnek már az idegeire a dolgok. A Mériére. Ő talán másképp van ezzel. Nem könnyű életforma ez, hát persze. De mit tehettek? Méri megértette, Méri beleegyezett, hogy várni fog. Talán neki kéne itt a jövő héten kivennie pár napot. Rábízni az üzletet, Summerfieldre elutazni Mérihez. Meglepetésszerűen lecsapni rá, felvidítani. Miért is ne? Pillanatnyilag nincs annyit tennivaló. Bob minden további nélkül elkormányozgatja addig is a dolgokat egymaga. Sam felsóhajtott, a zene halkult, morra váltott. Ez nyilván a kígyós motívuma. Igen, ráismert. Szólnak a tovasóhanó hegedük, tekergőznek a fúvós hangok, s a mélyben lomhán szól a nagybőgő, barnán. Kígyók. Méri nem kedveli a kígyókat. Lehet, hogy ez a zenese volna épp a kedvence. Hát, hát igen. Sokszor már-már azt kérdezte magától, szem, nem hibáztak-e ők valamit igen nagyot, mikor közös terveket kovácsoltak a jövőre. Csak ugyan, mit tudnak egymásról, de igazán. Eltekintve a hajó út során adódott együttlétekről, meg attól a két naptól, amit Méri tavaly itt töltött, még csak együtt se voltak igazából soha. A levelezés, no persze, de az sem lehetetlen, hogy azzal csak rontottak a dolgon. Mert a levelek szem számára, mintha egy másik mérit rajzoltak volna meg. Egy szeszélyes érzékeny, csak nem kényes, finnyás személyiséget. Aki ezt meg azt szeret, mást megint nem, és mindez együtt már-már előítéletek láncolata. Vállat vont. Mi van velem? gondolta. A zene orbit hatása lenne az egész? Hirtelen olyasmit érzett, hogy tarkójatáján megfeszülnek az izmok. Fülelt, de nagyon, s megpróbálta kiszűrni, melyik hangszer, miféle szólam okozhatja a bajt. Mert valami itt nem volt rendben. Valami, ezt érezte, fére futott. Ezt csak nem hallani lehetett. Annyira ott volt a levegőben. Szem felugrott, székét hátra lökte, És most már hallotta. Halk kopogtatás volt az, és előről hallatszott. A bolt felől. Ott zörömbölt valaki az ajtón. Az üzlet szárva volt, persze, éjszakára. Szem a is lehúzta. De hát, ha valami turista, ki lehetne más. A helybeli népek pontosan ismerik a szokásokat, és azt is tudják, hogy ő a hátsó helyiségben él. Ha kéne nekik valami ilyen sürgősen, hát ide telefonálnának. No de az üzlet az üzlet, bárki legyen is a kuncsavt. Szem megfordult, indult vissza az üzletbe. Hát sietvén a homályos középfolyosón a polcok között. A bejárati ajtó rólója le volt húzva, de a zaj most már egészen egyértelműen hallatszott. Mit több, az uti holmis asztalon pár fazekacska serpenyőcske táncot is járt már tőle. Valakinek valami igencsak sürgős lehet. Rendben lehet, hogy a vevőnek lámpakörte kell a Mickey Mouse gyerekjátéklámpába odahaza. Szent ügy! Szem kotorászni kezdett a zsebébe, elővont a kulcs csomóját. Jól van, jó van! mondta. Nyitok már! és nyitott is nyomban. A kulcsot ki se húzta, úgy lendítette vissza az ajtót. A lány ott állt az ajtó keretében, körvonalait kirajzolták az utcai fények. Egy pillanat, ez a ráismerés döbbenete volt, szem dermedten állt aztán lépett egyet előre, és a karjába zárta a... Méri! sóhajtotta, alig hallhatóan. Szája szájat keresett és talált, hálásan, mohon, és akkor az a másik száj merev lett. Elhúzódott. Két készszorult ökölbe, nyomult előre, ellene, egyenest a melkasának. De hát mi a baj? Én nem Méri vagyok, zihálta a lány. A nevem Lilla. Lilla? Szemhátrálni kezdett. A kicsike? Úgy értem, méri kis huga? A lány bólintott, szemlumisz közben alaposabban szemügyre is vehette az arcélét haját a lámpafénybe. Barna volt, méri hajánál sokkal világosabb. Látta, hogy ez a kis pisze is más, a pofacsontok erőteljesebbek, és ez a lány egy parányit alacsonyabb is, és amúgy csípőben, válban vékonyabb. Elnézést kérek, motyogtak rossz a világítás. Jaj, semmi baj, mondta Lilla. A hangja is más volt már. Lágyabb, halkabb. Jöjjön be, vagy hát, no, tessék. Igen, csak a lány tétovázni látszott. Lenézett, és ahogy követte a pillantását, szem észrevette, hogy ott áll egy kis bőrönd is a járdán. Majd én beviszem ezt, csak nem akadály. Azzal már fel is kapta a koffert, petessékelte Lillát, és közben felkatintotta a hátsó villanyt. Ott a mélyben, ott a szobám. Mutatta. Kérem, erre tessék! A lány némán indult meg szemlúmíz mögött. A csend csak azért nem volt teljes mégse, mert közben szólt reszpigi zenekölteménye a rádióból. Hogy ott jártak már a hevenyészet lakosztályban, szemle le akarta zárni. Ne, kérem, ne! tiltakozott a lány. Szeretnék rájönni, mi is ez. Aztán biccentett, megkérdezte. Villa Lobos? Reszpigi, valami impressziók, braziliai benyomások? Megvan azt hiszem, uránia kiadású lemezem. Ó, azt mi nem áruljuk az urániát. Sem lumis most kapcsolt csak. Persze, ez a lány hanglemezekkel dolgozik. Most akkor, kérdezte át, hagyjam, vagy zárjam el inkább, és beszélgessünk. – Zárja el, és beszélgessünk. Bólintott. A készülék fölé hajolt, aztán a lányra nézett. – Ő már le, invitálta, és tegye le a kabátját. – Köszönöm, de nem akarok soká zavarni. Szobát is kell még találnom. – Látogatóba jött? – Egy napra csak. Gondolom, hónap reggel már megyek is. Meg aztán ez nem féle látogatás. Miért itt keresem? – Keresi? – Hogy mi? Bámult rá szem. Hé, mit keresne itt Méri? Reméltem maga megmondja. Épp ez az. Honnét tudnám. Fogalmam sincs. Méri nincs. Itt. És nem is volt itt? Valamikor a héten. Szóval... Persze, hogy nem. Jaj, hát az tavaly nyáron volt, Hogy utoljára láttam. Leült a heverő szérére. De mi a baj, Lilla? Mi ez az egész? Bát tudnám és elkerülte a férfi tekintetét, mintha a kezét akarta volna hirtelen buzgalommal tanulmányozni. A két kéz két kis kígyóként fonódott össze a lányölében, és Szem most már azt is látta, hogy mintha egészen szőke lenne a haja, és látta, hogy Szemernyit hasonlít mérére. Ez egy merőben más lány, egy ideges, boldogtalan. Kérem, biztatta, mondja el! Lilla hirtelen felpillantott, és tágra nyílt dióbarna szeme a férfi tekintetét kereste. – Ugye nem hazudott, amikor azt mondta, hogy Méri nem járt itt? – Nem, ez a szint tiszta igazság. Az utolsó pár héten nem is hallottam felőle. – Kezdtem már aggódni, erre maga beront ide, és kitört. – Mondja már meg, mi van! – Rendben, hiszem magának, de olyan túl sokat én se tudok mondani. Azzal mély lélegzetet vett, és meg így megilódult, kezek közben nyugtalanul babráta a szoknyája szélét. Méri, tegnap egy hete, hogy utoljára láttam oda haza a lakásunkon. Akkor este én Dallasba mentem, valami nagy kereskedőt kellett felkeresnem üzleti ügyben. Én vagyok, én vagyok a bolt bevásárlója. Na, lényeg az, hogy ott töltöttem a hétvégét, és az esti vonattal tértem haza. Vasárnap, jó, későn és hétfő hajnalban érkeztem meg. Méri nem volt oda haza. Először egyáltalán nem aggódtam, talán ilyen korán ment munkába, gondoltam, de hát napközben felszokott hívni engem, és ez most elmaradt. Hát úgy döntöttem, én csörgök oda. Mr. Lavri vette föl. Azt mondta, ő is keresni akart már engem, megkérdezni, hogy nincse valami baj, mert Méri nem ment be. Péntek délután óta nem látta. – Várjunk egy pillanatra, – mondta szem Hogy is van ez? Maga azt mondja itt, Lilla, hogy méri egy álló hete kánforrá vált? – Félek, hogy igen. – Akkor engem miért nem értesítettek erről már hamarabb is? – Felállt. A nyakizmai megint feszülni kezdtek, és a torkában, a hangjában is érezte ő maga is ezt a különös valamit. – Miért nem léptek kapcsolatba velem? – Legalább telefonon. Mi van a rendőrséggel? Tessék! szem nézze én semmi, igaz? Hanem maga szépen ott ül és vár, és akkor még idejön és engem kérdez, nem láttam-e Hát ennek bármi értelme van, én... jó ja, semminek sincs értelme, úgy látom. A rendőrség nem tud egyelőre az egészről. Mr. Lavri nem tud magáról szem. Azok után, amit beszéltünk, ő meg én. Belementem, hogy nem szólok a rendőrségnek. De annyira aggódtam, úgy féltem, tudja, hogy valamit már tennem kellett. Valamit mégis meg akartam tudni. Ezért jöttem ide végül ma este. Hadd halljam amúgy, hát, hogy azt akartam megtudni, mi van az egész mögött, mi az, amit maguk ketten kifőztek. Kifőztünk? üböltötte Szem. Kicsoda! És mit? Pont ezt akartam megtudni, mondom. A válasz szelit hangon szólt, de annak a férfinak az arcán, aki most megjelent az ajtóban, szelítségnek nyoma sem volt. Magas volt, inas, sovány, a bőre cserzett. Stétson kalapja elfette homlokát, de nem fette el a két szemét. Ez a szempár pedig jégkék volt és hideg. – Ki maga? – a szem. – És hogy a fenébe került ide? A bejárati ajtót nyitva találtam, hát beugrottam. Egyébként némi felvilágosítás érjöttem, de úgy hallom, Miss Krén már meg is előzött. Talán kettőnknek készségesebben válaszol majd, Mr. Lumis. Válaszolok. Pontosan. A magas férfi elindult, egyik keze mindegy ott volt szürke zakójának zsebébe. Szemmöl fölemelte egyik karját, mintha védekeznie kellene, de aztán látta, hogy ez a kés csak valami tálcát von elő és odatart az orra alá egy igazolványfélét. Mint látja, a nevem Arbogast. Milton Arbogast. Államilag engedélyezett nyomozó. A Pardi Mutual cég képviseletében. Lopások ellen nálunk van biztosítva a Lavre-féle ügynökség, ahol a maga barátnője dolgozott. Ezért jöttem. Azt szeretném kideríteni, hová tettek maguk bizonyos 40 ezer dollárt.